Озвучено книжкова хмаринки. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування Стівен Кінг. Темна половина. Пролог. Заріж його. сказав Мешин. Заріж його, доки я стою тут і дивлюся. Я хочу побачити по ті крові. Не змушуй мене повторювати це двічі. Джордж Старк. Шлях мешина. Людське життя, їх дійснє життя. А непросте фізичне існування починається по-різному. Справжнє життя Теда Бомонта, хлопчика, який народився і виріс у районі Ріджуея в Бергенфілді, штат Нью-Джерсі, почалося 1960 року. Дві події сталися з ним того року. Перша – змінила його життя. Друга – майже обірвала його. Тоді Теду Бомонту було 11 років. У січні він представив коротку розповідь на літературний конкурс, організований журналом «Америкентін». У червні він отримав листа від редактора журналу з повідомленням, що його талант відзначений почесною нагородою у розділі «Белетристики». У посланні повідомлялося, що члени журі присудили йому другий приз, якби претендент був на два роки старший, щоб повністю відповідати віковим критеріям «Америкентін». Проте, за оцінкою редактора, розповідь Бомонта зовні будинку Марті» була надзвичайно зрілим творінням, і його автора слід гаряче привітати з успіхом. За два тижні «Американ Тін» надіслав почесний диплом. Він прийшов рекомендованим листом. У дипломі було надруковано його ім'я друкарським шрифтом, настільки староанглійського зразка, що Бомонт насилу розрізняв літери, а внизу аркуша стояв позолочений друк – Відтиснутий разом з емблемою Амерікентін. Мати кинулась і обійняла Теда, обсипаючи поцілунками цього спокійного і чесного малого, який, здавалося, ніколи не звертав жодної уваги на навколишні речі і часто спотикався об них своїми великими ногами. Батько був проте менш схвильований. «Якщо все було так здорово, чому ж вони не вислали йому, подай, якісь гроші?» – пробурчав він. Мати нічого не сказала, але дбайливо зберігала лист та диплом, який був поміщений у рамку та повішений у кімнаті хлопчика над ліжком. Коли родичі або просто знайомі приходили в гості, вона неодмінно і з гордістю демонструвала ці реліквії. Тед говорила вона компанії, що зібралася одного дня, збирається стати великим письменником. Вона завжди відчувала, що він призначений для чогось великого, а цей диплом був першим доказом її правоти. Все це сильно бентежило Теда, але він дуже любив свою матір, щоб сперечатися з нею. Однак, якби він не бентежився, Тед все ж таки вирішив, що мати хоча б частково, але права. Він не знав, чи є в нього щось необхідне великому письменнику, але він твердо вирішив стати письменником взагалі. Байдуже яким. Чому б і ні? Він швидко ріс у майстерності і шукав потрібні і правильні слова на широкій та просторій дорозі, а не у вузьких закутках. Щодо грошей, то видавці не зможуть позбавити його заслуженого заробітку з чисто формальних мотивів. Йому не завжди буде одинадцять. Друга важлива подія того ж 1960-го почалася в серпні. Це був головний біль. Спершу, він не був надто сильним, але з початком занять у школі Рідкісні болі у скронях і потилиці стали прогресувати і змінилися жахливо довгими марафонами майже передсмертної агонії. Він нічого не міг робити під час таких нападів і просто лежав у своїй темній кімнаті, чекаючи на смерть. Наближення цих жахливих нападів відзначалося зазвичай якимось примарним звуком, який чув тільки він сам. Це звучало, як віддалене попискування тисячі маленьких пташок. Іноді йому здавалося, що він майже бачить цих пташок, які представлялися йому польовими горобцями, що обліплювали цілими дюжинами телефонні дроти та дахи за часів своїх весняних та осінніх перельотів. Мати повела його на огляд до доктора Сьюарда. Лікар дослідив зіниці Тада офтальмоскопом і похитав головою. Потім, опустивши фіранки та вимкнувши верхнє освітлення, Лікар попросив Теда дивитися на білу ділянку стіни в кабінеті. Використовуючи ліхтарик, він швидко спрямовував яскраві спалахи світла на стіну, поки Тед дивився на неї. «Це не змушує тебе розвеселитися, синку?» Тед похитав головою. «Ти не відчуваєш полегшення? Може, тобі стало гірше?» Тед знову похитав головою. «Ти відчуваєш якийсь запах типу гнилих фруктів або ганчірок, що горять?» «Ні». «А як щодо твоїх птахів? Ти їх чув, доки дивився за миготливим світлом?» «Ні», – сказав спантеличений Тед. «Це нерви», – заявив батько після того, як Тед був відправлений до кімнати для тих, хто чекає. «Чортів малий, просто грудка нервів!» «Я думаю, що це мігрень», – сказав доктор Сьюард. «Незвичайно для такої молодої людини, але не така вже і рідкісна. А він здається дуже вразливим». Він такий і є, сказала Шейла Бомонт, не без певної гордості. Напевно, колись буде винайдено ліки від цієї хвороби, але зараз я боюся, що йому просто доведеться перемучитись усім цим. Так і нам разом з ним, сказав Глен Бомонт. Але це були нерви, це був мігрень, і це проходило. За чотири дні до свята всіх святих, першого листопада, Шейла Бомонт почула крики одного з хлопчаків, з якими Тед щоранку чекав на зупинці шкільний автобус. Вона визирнула з кухоного вікна і побачила свого сина, що бився в конвульсіях на проїжджій частині дороги. Шейла вискочила на вулицю і наказала дітям відійти від сина, а потім зупинилася біля нього в повній безпорадності, боячись навіть торкнутися Теда. Якби великий жовтий автобус, яким керував містер Рід, З'явився трохи пізніше, Тед, мабуть, віддав би кінці прямо на бруківці. Але Рід служив у медчастині в Кореї. Він зумів закинути голову Теду і зробити йому штучне дихання в той самий момент, коли хлопчик уже майже задихнувся. Теда доставили на швидкий до шпиталю графства Бергенфілд, але, на його щастя, саме в цей час доктор Хьюп Пріччард пив каву в прийомному покої. Тут треба зазначити, що саме в цей час Хью Прічард був найкращим нейрологом у штаті Нью-Джерсі. Прічард відразу зажадав собі рентгенівські знімки і почав їх розшифровку. Він показав знімки Баумантам, вказавши на незрозумілу тінь, яку відзначив кружком свого жовтого склографа. «Це, – сказав Прічард, – що це?» Якого біса ми можемо знати? запитав у свою чергу питанням на питання Глен Боманд. Не я, а ви тут чорт забирай лікар? Правильно, сухо відповів Прічард. Дружина каже, що це схоже на синець, додав потім Глен. Лікар після деякого роздуму сказав: Якщо ви маєте на увазі тут напад, то тут немає сумнівів, але якщо ви вважаєте, що напад був пов'язаний з епілепсією. «Я майже певен, що це не так. Якби цей страшний напад був пов'язаний з епілепсією, то вона мала би досягти останньої критичної стадії, і Тед ніяк не зміг би не реагувати на світлові тести літона. Вам би навіть не знадобився лікар, щоб встановити таке захворювання у сина, оскільки він починав би битися в судомах на килимку у вітальні щоразу, як змінювалося зображення на екрані вашого телевізора». «Тоді що ж це таке?» Несміливо запитала Шейла. Пріччард обернувся до знімків, укріплених на екрані з підсвічуванням. «Що це?» – повторив він і торкнувся свого жовтого кухля. «Раптові напади головного болю в поєднанні з попередніми нападами змушують мене припускати мозкову пухлину у вашого сина. Можливо, ще невелику і, сподіваюся, не злоякісно. Глен Бомонт скам'яніло дивився на лікаря коли його дружина стояла позаду нього, втираючи сльози хусткою. Вона беззвучно плакала. Цей плач був результатом років жорстоких тренувань. Удари Глена завжди були дуже швидкі й болісні, але майже ніколи не залишали слідів. Після 12 років своїх мовчазних страждань, вона, мабуть, навіть за всього бажання не змогла би закричати на весь голос. «Чи не означає це, що ви хочете вирізати йому мізки?» запитав Глен зі своєю звичайною делікатністю і тактом. «Я не збираюся діяти подібним чином, містере Бомонте, але вважаю, що хірургія тут була б своєчасною». І він подумав, якщо Бог дійсно існує, і Він дійсно створив нас за образом і подобою своїм, мені б не хотілося з'ясовувати, чому страшенно багато людей типу цього суб'єкта розпоряджаються долями багатьох, і причому набагато кращих за них людей. Глен мовчав кілька довгих миттєвостей, опустивши голову і нахмуривши чоло у тяжкому роздумі. Нарешті він підняв голову і поставив те питання, яке турбувало його найбільше в світі. «Скажіть мені правду, док! Скільки буде коштувати вся ця тяганина?» Асистуюча операційна сестра першою побачила це. Її крик здавався ще більш пронизливим і несподіваним в операційній залі – оскільки останні 15 хвилин там чулися лише команди Прічарда, що віддавалися їм пошепки та дзищання систем життєзабезпечення пацієнта, що перемежовується коротким шарудінням хірургічних пилок. Вона відсахнулася назад, ударилася об тацю з розкладеними двома дюжинами інструментів і перекинула її. Таця ударилася з гучним брязкотом об кахільну підлогу, викликавши тривалу луну що супроводжується гуркотом від падіння дрібніших, але теж голосно заявивших про себе хірургічних приладів. «Хіларі!» – закричала старша сестра. Її вигук був пройнятий жахом та здивуванням. Вона настільки втратила самовладання, що зробила півкроку слідом за своєю подругою в зеленому хірургічному комбінезоні. Доктор Альбертсон, який асистував Прічарду, просто відштовхнув старшу медсестру назад – як неслухняне теля, пробурчавши. «Пам'ятайте, де ви знаходитесь, будь ласка!» «Так, лікарю!» Вона відразу стала на своє місце, не глянувши навіть на відкриті двері операційної. Звідки, продовжуючи кричати, кулею вилетіла Хіларі. «Покладіть інструменти в стерилізатор», – сказав Альбертсон негайно. «Швидко, швидко!» «Так, лікарю!» Вона почала збирати інструменти, важко дихаючи, і готова розплакатися, але вже приходячи до тями. Доктор Прічард, здавалося, нічого не помітив. Він з неослабною увагою розглядав екран, одягнений на череп Тада Бомонта. «Неймовірно, шепотів він, просто неймовірно, це просто для підручників, якби я не бачив цього на власні очі!» Шипіння стерилізатора, здавалося, змусило його озирнутися. І Прічард глянув на доктора Альбертсона. «Я хочу провести всмоктування», – сказав він твердо. Прічард глянув на сестру. «Чим ви займаєтесь? Жваво ворощіться!» Вона підійшла з інструментами у новому піддоні. «Зробіть всмоктування, Лестере!» – звернувся Прічард до Альбертсона. «Прямо зараз, і я покажу вам щось, чого ви ніколи не побачите на ярмаркових шоу виродків». Альбертсон запустив операційну всмоктувальну помпу, не звертаючи уваги на старшу медсестру, яка пронеслася з інструментами прямо перед ним, наче глуха і байдужа машина. Прічард глянув на анестезіолога. «Забезпечте мені добрий тиск крові, друже. Тиск – це все, що я прошу. У нього 105 на 68 лікарю, стабільно, як скеля. Добре, його мати каже, що перед нами тут лежить новий Вільям Шекспір». «А тому тримайте тиск на цьому рівні! Очищайте його, Лестере! Не лоскочіть його цією чортовою штукою!» Альберсон наклав відсмоктування для очищення крові. «О, мій Бог! Ісус! Ісус Христос!» Він на мить з жахом відхитнувся. Потім нахилився ближче. «Я думаю, ви бачите, що це!» – сказав Прічард. «Я читав про це, але ніколи не очікував побачити це наяву!» Мозок Тада Бомонта... Був кольором зовнішньої поверхні раковини равлика. Помірно сірий з рожевим відтінком. Крізь гладку поверхню кори мозку виступало сліпе і потворне людське око. Мозок слабо пульсував. Або пульсував разом із ним. Це виглядало так, ніби він намагався підморгнути. Саме це підморгування ока змусило асистуючу медсестру втекти з операційної. «Святий Боже, що це?» Знову вигукнув Ельбертсон. Це ніщо, сказав Прічард. Колись це могло стати частиною життя, людського життя, нині це ніщо, окрім занепокоєння. А це занепокоєння ми спробуємо усунути. Доктор Лорінг, анестезіолог, сказав Можна й мені глянути, Прічарде. Він в порядку? Так, тоді валяй. Про це ти зможеш розповідати онукам, але поспішай. Поки Лорінг усе це розглядав, Прічард повернувся до Альбертсона. «Мені потрібний апарат Неглі. Я збираюся відкрити його трохи ширше. Тоді ми спробуємо». Лестер Альбертсон, який замінив старшу медсестру, вклав свіжостерилізований зонд у руку Прічарда. Прічард, муркочучи про себе пісеньку «Бонанза», обробив розріз швидко і майже без натиску. Лише іноді поглядаючи над зеркальце, закріплене на кінці зонда. Він працював, покладаючись в основному на відчуття при дотику. Альбертсон потім стверджував, що ніколи в житті не зустрічав таку витончену хірургію дійсно на кінчиках пальців. На додаток до ока вони знайшли частину ніздрів, три нігті та два зуби. Око продовжувало пульсувати і намагалося підморгнути навіть у ту секунду, коли Прічард почав його пунктуру з наступним вирізом. Вся операція від початкового зондування до кінцевої ампутації зайняла лише 27 хвилин. П'ять шматочків тканини шлюпнули на тацю з нержавіючої сталі позаду розкроєної голови Теда. «Я думаю, ми все прочистили», – нарешті промовив Прічард. Всі сторонні включення тканин були, на мою думку, приєднані рудиментарним ганглієм. «Навіть якщо залишилися інші включення, у нас, я вважаю, були добрі шанси вбити їх». «Але як пояснити, що хлопчик все ще живий? Я маю на увазі, що вони були частиною його самого, чи не так?» – здивувався Лорінг. Прічард вказав на тацю. «Ми виявили око, кілька зубів та нігтів у голові цього малого, і ви вважаєте їх частиною його організму? Ви бачили нігті на його пальцях? Бажаєте перевірити?» Але навіть рак є лише частиною власне пацієнта. «Це не був рак», – терпляче сказав Прічард. Його руки робили свою справу, поки він промовив. У дуже багатьох випадках, коли мати народжує єдину дитину, це немовля фактично починає існування в її утробі як двійня, друже мій. Пропорція досягає співвідношення два до десяти. Що відбувається з іншим утробним плодом? Найсильніший поглинає найслабшого». «Поглинає його? Ви маєте на увазі, що він з'їдає двійника?» – запитав Лорінг. Він виглядав трохи блідим. «Ми говоримо про внутрішньоутробний канібалізм?» «Називайте це як хочете, але відбувається це дуже часто. Якщо їм вдасться розробити сонограмний пристрій, про який стільки базікають на всіх медичних конференціях, ми дійсно зможемо дізнатися, як це часто трапляється. Але зараз неважливо, наскільки часто чи рідко це відбувається». Те, що ми побачили сьогодні, це значно більша рідкість. Частина двійника цього хлопчика залишилася непоглиненою. Так сталося, що ці частини проступили в передній частині чола. Так легко вони могли опинитися в його кишківнику, селезінці, хребті, ще денебудь. Зазвичай єдиними лікарями, що зустрічаються з чимось аналогічним, є патологоанатоми. Це відбувається при ростинах. Але я ніколи ще не чув про випадок, коли сторонні включення спричинили б смерть пацієнта. «То що ж сталося?» – спитав Альберсон. Щось змусило цю масу тканини, яка була, мабуть, мікроскопічних розмірів ще рік тому, почати знову рости та розвиватися. Годинник розвитку поглибленого двійника, який зупинився принаймні за місяць до пологів у місіс Бомонт, був знову якимось чином заведений. І проклята штуковина насправді почала рости. Немає жодних секретів у всьому наступному, оскільки одного внутрішньочерепного тиску було цілком достатньо для жорстокого головного болю та у хлопчика. «Так», – сказав Лорінг дуже м'яко, – «але чому це сталося?» Прічард лише похитав головою. «Якщо мені вдасться попрактикуватися не тільки в гольфі протягом найближчих 30 років, ви зможете тоді поставити мені це саме запитання». Можливо, на той час у мене буде відповідь. Все, що я знаю зараз, те, що я вирізав дуже незвичайний і дуже рідкісний вид пухлини. Доброякісна пухлина. І щоб уникнути складнощів, я вважаю, це все, що потрібно знати батькам. Батько малого мало чим відрізняється від китайського бовдура. Я не уявляю, як мені вдалося би пояснити йому, що я зробив аборт його 11-річному синочку. Ліс, не дамо йому жодних приводів для роздумів. І після деякого роздуму він звернувся ласкаво до старшої медсестри. «Я хочу звільнити цю дурну телицю, яка втекла звідси. Зробіть позначку, будь ласка!» «Так, лікарю!» Тед Бомонт покинув госпіталь через дев'ять днів після операції. Ліва половина його тіла була дуже слабка. Ще цілих шість місяців, і іноді, коли Тед особливо втомлювався, він бачив дивні рідкісні спалахи світла перед очима. Мати купила в подарунок Теду стару 32-клавішну машинку «Ремінгтон». І ці спалахи з'являлися в нього незадовго до сну, при спробах найкращим чином висловити якусь думку або намітити розвиток сюжету оповідання, над яким він працював. Згодом ці явища також зникли. Той жахливий і ні на що не схожий звук, писк цілої ескадрілії горобців більше ніколи не нагадував про себе після операції. Він продовжував писати, набуваючи впевненості та відточуючи стиль, і продав свою першу розповідь журналу Tin через шість років після початку свого справжнього життя. Батьки та й сам Тед знали, що восени у нього була вирізана незлоякісна пухлина із верхньої частки чола. Коли він згадував про це, він думав лише про те, що дуже щасливо відбувся.